Як бачиш, – промовив Шалига, – усе те, що ви, писаки, строчите про методи дізнання в міліції, дуже схоже на правду. І зараз ти це маєш змогу перевірити на собі. А ви ж, журналісти, дуже любите перевіряти на собі якісь речі, а потім писати про це в своїй газеті. Максим нервував. І навіть чого вже там боявся, тільки ще більше, ніж цього майора, він боявся, що про халепу, в яку він вскочив, ніхто не знає і найближчим часом не дізнається. А значить, що він і готовий триматися до кінця, точно невідомо, коли кавалерія примчить йому на допомогу. Ну, наручниками до батареї начальнику це справді пошлятина як у нас кажуть попса Галімая. Криза жанру начальнику, стара схема, нуль фантазії. Отримавши наступного копняка такої ж моції, поморщився і вирішив більше не дражнити гуси. Він показав характер, далі треба лише його тримати. До Ірини Бойко на мобільний сусідка змогла дозвонитися лише за півгодини по тому, як спецназівці Завезли її чоловіка в невідомому напрямку. Весь цей час Іра обговорювала з колегами якісь суто жіночі проблеми, примостившись біля жіночої вбиральні в кінці коридору. Там у них давно функціонувало щось на зразок жіночого клубу, коли залишений на столі телефон почав розриватися в четверте за півгодини. Єдиний чоловік у їхньому кабінеті, який, звісно, не був членом жіночого клубу, отже, сумлінно страждав за своїм комп'ютером, не витримав. Насправді йому чоловікові було комфортніше, коли жінки не ляпали язиками в нього над головою, а тренували їх біля жіночого туалету. Якби ще телефон не розривався, було б зовсім добре. Отже, коли Ірина Трубка ожила в четверте, Чоловік роздратовано визирнув із кабінету і загукав на весь коридор. Бойко, Ірина, тут мобілка велає. Саш, принеси сюди, почулася у відповідь. Ще чого, пробурчав той, кого називали Сашею, тоді повернувся, взяв телефон і підніс його Ірині. Саме простягнув руку, коли мобільник озвався в п'яти. Ірочко, це сусідка ваша яка під вами, – почула вона в трубці переляканий голос. «Тут таке було! Ірочко, вам додому зараз треба!» Нічого не пояснивши на тому боці, поклали трубку. Ірина якийсь час дивилася на телефон, тоді обвела дивним поглядом приятельок. «Що там таке?» – поцікавилась одна. «Поки не знаю», – чесно відповіла Ірина. «Я, мабуть, чогось не знаю». Промовив Шалига, відступив від Максима на крок, через плече запитав середу. «Клієнт у нас судимий раніше?» «Здається, ні», – почулася у відповідь. «Тільки це недовго виправити». «То судимий чи ні?» Тепер питання адресувалося полоненному. «Вам же сказали, начальнику», – почав Бойко. О, -о, о Шалига багатозначно підніс пальці догори. «Оце ось твоє, начальнику! Чесні громадяни так до міліції не звертаються!» «А я в кіно чув», – пояснив Максим. «Ми ж тут, як я розумію, кіно якесь знімаємо!» Шалига зітхнув, ніби мав справу з дитиною, який дуже важко пояснити, чому вночі стає темно і чому ця темрява не може настати серед білого дня». Не знаю про кіно, але поки що, синку, ти тут нам цирк на дроті влаштовуєш. Ти щеня, або не до кінця все зрозумів, або дурніше, ніж я думав. Він нахилився до полоненого, сперся руками об коліна. З тобою тут не граються, понятно? І наручники з батареєю, тільки початок. Хочеш знати, що буде далі? Хочу. Відповівши так, Бойко зовсім не брехав. То слухай. Шалига намагався говорити спокійно, навіть буденно, ніби такі діяння для нього та капітана середи сірі будні. Я хоч і не поважаю з деяких пір вашого брата, журналіста. Проте зовсім не хочу ось так прямо виставляти всіх твоїх колег брехунами. До чого я веду? А ось до чого. Зараз я тобі підтверджу те, що пишуть у газетах та показують по телевізору про недозволені методи дізнання в міліції. Чиста правда. Навіть більше тобі скажу. В тебе є унікальна нагода дізнатися, наскільки відверто і чесно твої колеги розповідають обуреній громадськості про садизм у міліцейських кабінетах. Спочатку, Бойку, ми з тобою пограємо в слоника. Слоник, ау, де ти там? Шалига випростався і обернувся до середи. Той кивнув і театральним жестом виняв звідкись з-під столу протигаз. Показав його Бойку. Шалига потер руки і підійшов до капітана. Бойко не спускав із нього очей. Лякають. А мені не страшно, повторював він про себе цю фразу, наче мантру, і розумів, зараз він обдурює сам себе. Аби відпроситися, Ірині бойко не довелося, як у більшості випадків, обдурювати шефа, вигадуючи якісь неймовірні причини. Вона чесно зізналася, подзвонила сусідка, сказала вдома проблеми, які сама не знаю. Отримавши добро, ракетою вилетіла з офісу, зловила перше ліпше таксі і вже за 20 хвилин була вдома. Побачивши зірвані з завісів двері, лише прихилені до дверей пройми, і сусідку, котра чесно охороняла потрощену квартиру, Ірина навіть не знайшла в собі сили перелякатися по-справжньому якби в хаті було справді щось цінне, заради чого вартувало ось так брати її штурмом, тоді так, тоді є від чого впадати у вітчий. Та жінка правда не розуміла, для чого і кому все це треба. Тому, відхиливши двері обережно, зазирнула всередину власної квартири, потім наважилася увійти. Цікава сусідка тьотя Поля на правах помічниці – посунула слідом. Зовсім трошки часу знадобилося Ірині, аби переконатися. Тайфун не зачепив ані зали, ані спальні. Пройшовся він лише по кухні, залишивши по собі перекинутий стіл, розбиту чашку та поламану табуретку. Значить, єдина цінність, заради якої озброєні люди увірвалися в їхнє житло –